Hej och välkomna till Fyrkantiga Ögon. Ja. Kan bli nog bli mer tight. Vi får träna på det. Ja, det ska vi göra. Den här jävla stolen gnisslar. Jag måste splitta ut lite där. <laughs> jag har faktiskt aldrig lyckats få den att gnissla mot. Elementet. Det blir det varje gång jag sätter mig. Jag vet inte det är, hur, det hur det, är, det börjar åt. Det är, det är så att jag sätter mig så trycker jag in den kanske. Jag tror att det kan vara så. Sen en annan grej, apropå när du sitter på saker som jag tycker är jävligt roligt. Jag tror att du är den människan som antagligen skulle kunna ta en guldmedalj i att sitta ur dyner ur soffor. Tror du det? Ja. Eh, när jag bodde på Kronoparken, jag hade den här Ikea-soffan. Ja. Det var ju typ omöjligt att sitta ur dynerna på den. Jag har mm. aldrig gjort det förut. Och så vet jag, någon, någon gång när du hade suttit så typ... Hängde dynan ner Nästan på golvet Jag tänkte ja. fan bär han sig åt Han sitter ju inte konstigt eller någonting Nej, ja, jag vet inte fan alltså. Och För det gör det ju inte du sitter ju helt normalt jag sitter som en märklig person Ja, <laughs> nej jag vet inte vad det är att göra. Det är en konstig det... sak att ha. Ja. Har ni sett Joel? Vilken Men alltså, Han som sitter konstigt. <laughs> ja, visst. Ja, för fan. Han jobbar ju på... <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker inte att det är någonting som syns. Okay. Det bara efter att man säger, men fan, nu är dynan och nu är soffan typ helt av. <laughs> ja. Åh, oh, Gud. Men det är ju en skitsak. <laughs> ja, jo. Sånt hur det men... men har vi... <laughs> Det är jävla ljudet, jag fattar inte hur det bär det åt. Mm. <laughs> ja, när man gör det vet du vad man gör? Nej, det måste vara, man ska ha en liten, liten, jätteliten rap på G. Nästan bara sån där superliten måste det vara. Mm. Och precis när den kommer så håller man munnen man så här. Så här. Mm. Alltså med tänderna lite öppna. Och genom det så, gör man så här, drar man in så här. Okej. Okay. Så gör man, då blir det det här ljudet. Ja, det är spännande Det låter ju ungefär som det ljudet man gör du är... Ja, men när du hickar Och ja. lyckas tajma Att svälja precis när du hickar Ja, det är ljudet Jag kommer ihåg en gång När vi lirade Destiny uh, Sasha var med i alla fall Och säkert du och Hopi också Och jag fick till ett sånt jävla Högt ljud som det här, Och Sasha utbrast Vad fan var det där? <laughs> är orolig och skulle kolla ifall någonting hade hänt i bostaden typ. <laughs> det var Joel som kvävdes av sin egen rap. <laughs> ja. Det hade kanske varit tillräckligt spektakulärt sätt att dö på. Jag vet inte varför vi pratade om det här på jobbet i veckan. När jag säger att man dör hellre på ett spektakulärt sätt än en bara tragisk trafikolycka typ. Ja, det kan vi väl hålla med. Tror jag tror att jag konstaterade följande och jag tror att det här kan jag inte komma på något bättre. Då sa jag att jag skulle vilja dö på ett sätt som är så spektakulärt att kollegorna kan skratta åt det redan två dagar senare. <laughs> Förstår du då vad jag menar? Då hade Marcus till exempel att uh, jag skulle ligga i badkaret. Mm. Och så skulle åskan slå ner så att jag skulle få en stöt. Men det är inte det jag. Ska dö av, jag ska bli då Handlingsförlamad, bara med och sjunka ner Och drunkna <laughs> det, det, är sånt, det är sånt där dödsfall som skulle kunna Starta sådana rykten att det blir En creepypasta till slut Ja. Det är en sån här Man får en egen tråd på Reddit Ja, med 1500 inlägg Och så står man med i en bok Av Jack Werner Ja Ja, det hade varit något Det som egentligen hände var ju att Oskan hade slagit ner Så att han blev förlamad och drunknad Nu vet jag inte om man kan bli förlamad Av Oskar och ner Nej, det vet inte jag heller mm. Nej, vi säger att man blir det mm. Men du, sen förra veckan Vad har vi spelat eller kollat på? Mm, vill ta en liten sak först Och jag tycker att det är så jävla typiskt Eftersom vi pratade om Star Wars Mm. Förra veckan Och sa, det kommer bli mycket i december Nu håller vi käft om det Så kommer det en trailerjävel Eller en teaser kan man väl säga Den är ju väldigt, väldigt kort Och vill inte förstöra någonting För någon som inte har sett den Eller inte vill se den Men jag kan säga så mycket Att det där hype train mm. Jag börjar nog bli sugen på att hoppa på det snart okay. Nu känner jag att eh, September, oktober, november, december Nu är det så där att man kan börja säga det, att det är bara mm -hmm, månader kvar. Ja. Eh, då börjar det kännas rätt nära. Mm. Och så är det här avslutat och så kommer Disney med sin nya streamingtjänst. Där de kommer nya Star Wars-serier och hela så eh, Men det känns rätt skönt att filmerna är klara nu. Mm. Det har varit mycket ett tag. Och varit eh, inga... Eh, katastroffilmer, men det har varit filmer som har haft sina brister, så jag tror att det kan behövas en liten paus nu. Mm. Den här tror jag kommer bli väldigt, väldigt bra. Jo, men det är jag helt övertygad om. Mm. Och jag gillar ju allihop, så jag förstår. Det vore ju hemskt olyckligt ifall jag inte skulle gilla den sista. Det låter också högst osannolikt. Ja. ja jag gillar J.J. Abrams också. Jag tycker att han gör bra film, så det, ja. jag litar på honom. Ja, men det gör han definitivt. Så du har kollat, du skickade ju den trailern till mig men min telefon bara laddade och laddade och laddade och laddade och det hände ingenting. Bara mm. då du skrev tuggar, tuggar, tuggar? Ja. är eh, det det du menar? Ja. Jag trodde att du menade att du såg den om och om igen. Jaha, nej, nej. Jag menar... Men nu förstår jag ju naturligtvis vad ja. det... Telefonen bara tuggar, tuggar, ja. och tuggar. Det hände ingenting. Nej, det borde jag ju förstått från första början kanske. Men, ja, ja. Det är ett konstigt uttryck egentligen. Ja. En video kan ju stå och tugga ja. så, det är inte, så är det jättemärkligt är det inte Det var jag som inte var med Men har du spelat eller kollat på någonting Som du känner du vill nämna e, e, så här, innan Ja, vi jag har ju faktiskt Nu Trots att jag precis typ innan sommaren sa Att jag kan inte ha en teknikbryd till Så har jag i alla fall nu då en Nintendo Switch hemma också Ja, ja Och har Mario Maker 2 Och Super Mario Odyssey mm. Har testat på båda två tycker att de är väldigt väldigt trevliga. Mm. Uh, Mario Odyssey, det, det är ju Mario mm. uh, i 3D Mario. Och jag har egentligen bara spelat Super Mario 64 i 3D Mario ordentligt, mm. men det känns ju som att uh, uh, ja, Galaxy har jag spelat också. Mm. Och även om de har lite olika koncept och uh, är Egentligen ganska olika Sorry. Så vet man ju vad ett Mario-spel innebär ja. Det är ju spelglädje och samlande På sån här månad i det här fallet då. Ehm, Och har bara varit på den här ökenvärlden Och det är den första riktiga världen man mm. kommer till Så längre än så har jag inte kommit Jag kan säga att det blir rätt episkt När du kommer till stan Ja, det, jag hittar faktiskt eh, En tavla i ökenvärlden Mm. så jag kunde hoppa in i Så jag kom till en byggnad i stan mm. Där det fanns en, det var en Secret path to <coughs> City ja. Och så fick jag en sån månader Och så gick jag till, bara tillbaka För jag kunde inte hoppa ner någonstans Vad Nej. jag såg kom jag, jag testade inte att hoppa ner från huset Men det såg så jävla högt ut Så det hade han väl slagit ihjäl sig stackaren <laughs> Nej, men det, det är ett event i den stan Som är så jävla tufft Och för en nostalgiker så är det Extremt trevligt ja. För det finns ju sådana små ställen där du Går liksom på väggen i 2D Ja, ja, visst Det är, det är en sån där grej som är riktigt jävla tufft ja. I stan. så det har du ju Att se fram emot mm. Så jag tror inte jag har kommit så jävla mycket längre på det Jag är ju så jävla bra på att Hitta någonting annat mm. med tanke på att Jag har attention spans ja. med Så nu är jag i en skogsvärld Mm men det är. Sprang jag bara runt lite i början och hittade en måne direkt. Och så då sparade jag ju. Och då tänkte jag att nu är klockan tio. Det är alla mot alla med Filip och Fredrik. Slutar jag här. Du kollar på det på sändningstid, alltså? Eh, inte alltid. Men ibland så när jag känner mig lite så här. <går> ja, det är, egentligen så beror det på när man känner att man inte riktigt vill gå och lägga sig mm. Så kan jag tycka att det är rätt eh, avkopplande att bara ha på. Eh, Se ju på deep play också. Mm. Så det är. Är ju utan reklam då direkt också Så det blir ja, ju bara 45 minuter typ Ja men det är bra också Om man har spelat mycket Att eh, någon timme innan man går och lägger sig Att man faktiskt taggar ner lite mm. Och börjar släcka lite i lägenheten Ja Så då kommer sömntåget lite snabbare mm. När man står där Och på perrongen och, och egentligen det som jag var allra mest sugen på Det var ju Mario Maker Ja Faktiskt och jag tycker det är kul Jag har gjort lite banor Du och Christer har testat Mm allihop nu. Jag tror att jag har lagt upp alla utom en i gruppen så att, med koderna så att ni kan spela dem. Jag gick in på din profil på spelet. Ja, så spelade såklart. Så det är, det är kul faktiskt. Det är, att få använda sin kreativitet på det sättet och ja. bara börja med någonting och tänka, ja men, men det här kan jag ju ha det här som avslutning. Det mm. kanske blir bra tempo i det då. Och så vidare och så vidare. För jag tror att du sa det när du tittar på en bana. Gör så här så får du bättre pace i banan. Mm. Och det känns ju att det är viktigt faktiskt. Ja, det märkte jag när jag körde den av mina egna banor. Att oj, här var det inte så mycket så. Det blev lite tysk bandesign på mina banor. Eller på den banan. Oh, Okej. Okay. Och då kände jag väl att nej, den blev inte så bra. Okej. Okay. Men det var min första bana. Det är ju, den börjar ju med att man ska studsa på sköldpaddor och de är ju. Ja. De är ju en hel sån ruta för högt upp från början. Så att om man inte springer och hoppar direkt när man börjar så hoppar man in i dem. Ja, jag kan väl säga så att eh, för min del så blir det snarare en eh, rolig utmaningsdetalj. Mm. Att det var så. Så jag, det var absolut ingenting jag tänkte på. Eftersom jag ville ta världskort på den här banan så ja. försökte jag optimera den där starten. Och då kändes det faktiskt kul att det var som det var. Mm. För då var det första hoppet... Var ju tvungen att sitta ganska bra Så att man fick upp ja. och kunde hålla farten sen direkt Men sen undrar jag om det inte är många som spelar det spelet Som är jävligt dåliga på Super Mario Ja det, det är för, för den, den banan jag har gjort Jag tycker inte att den är jättesvår Nej. Men det är ändå såhär 20% Clearing rate på den mm. Jag har inte upplevt mina banor Som ser jättesvåra heller alla gånger De är sadistiska Johan Ja jag har förstått det. Men det var inget jag har tänkt på. Liksom. Men, men de är. Men alltså, det är ju. Man vill ju ändå klara dem. Ja. Eh, för jag tycker. Ingen av dem är väl omöjlig. Liksom så att man. Nej. Bara ger upp direkt, tänker jag. Nej. ja Bra. Det tycker jag inte. Men det är, det är, sen är det lite kul att göra sådana där. Ja. rövsvåra banor också. För det var ju den där. Det är en banan där jag har använt eh, spikes, spikar. Mm. Eh, och det vet jag att, ja men ja, då tänkte jag så här, man har ganska stor sannolikhet om jag lägger en extra svamp här, mm. så att man alltid kan börja den och vara stor. Mm. För jag satte en sån där flagga också, så att man får börja därifrån. Och då tänkte jag, om man vet om det så kanske man orkar och ger det fler chanser. Mm. Ja men den hjälper. Ja men det, för att det som jag tycker har varit ganska kul nu när jag kört Super Mario Maker 2 det är att man kan göra lite mer grejer med banorna nu också. Man kan ha lite, det finns ju mera saker som man kan göra mer matigt innehåll i banorna. Mm. Det som jag tyckte blev lite tråkigt med första Mario Maker för ett tag dels var det att folk gjorde så in i helvete svåra banor mm. eller svara i sådana här banor där informationen till banorna trycker inte på någonting. Och så står du på en platta eller någonting, och så stutsar du automatiskt genom hela banan. Ja, just det. Och det är fäller precis överallt. Mm. Men så länge du inte nuddar kontrollen så klarar banan. Och det är ju jätteimponerande med sådana banor. Så ja, de är vältajmade oneklen, det får man ju ge dem. Men det är ju svintråkigt när det bara är sådana banor folk gör till slut. Ja. Och så var det någon annan som gjorde att det är en massa sådana stutsgrejer hela tiden. Mm. Och så var det toner. På de här notblocken ja. Så att det blev en låt som spelades När gubben sprang på det ja, det, låter ju, det, är rätt häftigt. det är ju rätt häftigt Men när man har kört tio sådana banor När man vill ha lite plattform mm. Och spela själv ja. Så blir det ju jävligt radigt mm. Jag har inte sett några sådana på det här än Nej, inte jag heller Utan mm. kul banor Sen får jag ändå säga att hade gjort en rolig bana också Ja, faktiskt... en pusselbana Ja, som kändes eh, Ganska smart faktiskt Mm och det är väl ganska nyttigt också med att man kan göra pusselorienterade banor. Mm. -hmm. Med att du ska hitta nycklar på hemliga ställen och sånt där. Ja. Jag gjorde en liten sån bana också. Det mm. Där du faktiskt fick fråga mig. Jag hittar alla mynt utom ett. Ja. Ja. Och det var väl... Jag ska faktiskt öppna upp den och göra om den lite. Mm. För det är ett block som är väldigt svårt att lista ut att det är där. Ja. Någon liten ledtråd tror jag kan vara bra. Mm. Men annars så... Jag äter, bara tänker att man lägger ett mynt högst upp i bild, typ. Ja. Det alltså där uppe i ett mynt. Det kan jag ju nå på något sätt. Mm. Och då tänker jag att det kanske... Ja, men lite sådana grejer behöver inte vara jätteobvious. Men någonting som hintar att det finns någonting i närheten. Ja. För det känns som en pil är för mycket, liksom. Ja, ja. Det är, Så det är ju inte kul. Man ska hitta den där gränsen, det där är lagom mm. ofta i baner tycker jag. Ja, lite tankeverksamhet får i men det var ju som också, det kan bli så fel ibland Det var en bana, det är den här spikbanan också Där hade jag använt sådana här, jag kallar dem donuts mm. Som man kan studsa på Och så hade jag lagt bara ett sånt här stort 30-mynt Tror jag jag valde mm. Men sen så insåg jag Fan, man kanske Om man tajmar ett hopp från den här plattformen Kanske man kan hoppa direkt i mål mm. Det vill jag ju inte att man ska göra så jag satte ett osynligt block ja. Så att det inte skulle gå och hoppa Så testade jag ändå det några gånger Vad händer om man slår i det här? Ramlar man ner på blommorna då Och dör? Och jag tror jag testade tio gånger Och jag hamnar aldrig i blommorna Så jag tänker ja men bra, man landar innan blommorna Så man blir inte förbannad för att man dör Och sen berättar du Ja jag slog i det där block osynliga blocket du hade lagt dit Och ramlade ner och dog Jag bara, va? Dog du? Ja, ja jag hamnade i blommorna jag tänkte, Men vad fan lyckades han med det? Och det var det här... inte tanken att man skulle göra så alltså. Nej, och just den punkten där man hoppar, där dyker den upp också. Jag tänkte, alltså jävla Joel, han gjorde det alltså. <laughs> som vi gjorde med den här riktigt jävla piss-svåra banan vi gjorde på första Mario Maker. Ja. Som är en autoscrollande bana med max hastighet och några rör du ska gå i och... Alla rör, utom ett leder till en dödsfälla. Mm. Alltså, det var bara ren sadism, bara för sakens skull. Bara så vi gjorde, det kommer fan inte jag ihåg. Och så är det sista röret som man ska hoppa ner i och mm. Och det är lite svårt att tajma det röret också. Mm. Och där nere hade vi... Det kommer jag inte ihåg. Nej, det gör inte jag heller, tyvärr. Någonting är säkert precis lika svårt. Mm. Och sen då i slutet, när man kommer... Där är flaggstången, äntligen. <laughs> där placerade vi ut... För vi, vi testspelade ju för att se vart känns det naturligt att hoppa ja. från den här plattformen ner till flaggstången. Ja, mm. ah, här. Då sätter vi ett osynligt block här så att man garanteras att slå ja. i det om man Och så var igenom. det eh, Christer, en kollega, vi nämner hans namn, det är en kollega till oss då, som eh, eh, han hade testat många gånger och sen när han äntligen kom igenom, precis som du säger, man såg på hela hans kroppsspråk att Ja, där är flaggan Och så hoppar han och ding han Och bara, ner i stupet Och bara, nej, skrek <laughs> ja. Men det måste vi ha fått inspiration från Lost Levels För där är det ju en bana med massa Jag tror det är bana 8-3 När man är uppe i målen så är det sådana Bros överallt mm. Och försöker man hoppa över en Någon av dem så är det ett osynligt block med en giftsvamp där mm. På Fan, vet du. två eller tre ställen Ja, det är härligt. Ja, det blir ju för fan knäpp. Mm. Så det är ganska kul att göra sadistiska banor, bara man inte bara får spela sådana. Mm. Utan man försöker göra något som känns ungefär som en vanlig Mario-bana. Ja, men det var ju lite det du pratade om med mig också, att som du sa, du använder utifrån en vanlig Mario-bana. Mm. Uh, som det ändå ska hända någonting i som man mm. känner. Det var en rolig bana. Mm. Jävlar vad det är svårt alltså. Det är det svåraste av allt tycker jag. Ja. Det är så roligt man tänker, man har alltid tyckt att ja det är klart att eh, Nintendo gör jävligt bra banor, det begriper jag också, men ibland har jag tänkt hur svårt ska det vara? Mm. <laughs> Lite så. Och det, ja, uppenbarligen så är det ju inne i helvetet svårt för de är ju väldigt bra på att göra banor. I och det 2D, ska platt. Ja, och det ska finnas någonting som lockar en till att kolla på lite andra ställen också mm. Inte så mycket att man behöver utforska Men att man kan hitta saker ja. men, Hemlis eller någonting uppe i målen Något extra liv och, så, och just där finns det någonting hemligt i en bana Så måste det ändå ge någonting Ja Det enda jag saknar Det är att kunna uh, Få en liten, liten världskarta Så att man skulle kunna göra Liksom, ja, som ett helt spel. Ja, när man tänker att... Bara för att folk inte ska göra A-stora spel så tänker jag att man kan få en liten kvarta som kanske är fem. Mm. Och så kan man lägga en... Här i sista vill jag ha en borg. Och sen mm. ska det vara fyra baner innan. Och så kan man ladda upp hela den. Mm. Det hade jag tyckt varit lite häftigt, men det är säkert på gång. För jag har sett att det finns... Eh, ett sätt att göra det på. Okay. På något sätt. Där man... Eh, Ja, jag har inte fattat exakt hur det fungerar Men jag, sitter, jag är med i en sån där grupp nu på Facebook Med Mario Maker Och då fanns det ett verktyg där Där man kunde fixa det där på något sätt Ja, okay. Jag vet inte exakt hur det var det fungerar, men. Jag har inte kollat upp jättemycket På, på det där Hur man gör allting och Jag har ju inte provat att göra pusselbanor än Där man ska hitta en viss nyckel för att kunna Eller sådär, man kan ju lägga in requirements också För att kunna mm. klara banan så måste du hitta den här bossen Och döda den Ja och det, ja, men det, det blir kul när man lägger in såna grejer Och nu så kan man göra backar så man kan mm. åka ner för och sånt Jag har nu lite så här nördigt börjat Att rita upp en bana lite på papper <laughs> Det är seriöst Så hade jag tänkt att Jag ska göra en bana Där man får nyckeln när man har besegrat tre bossar mm. Så det är lite pussel blir det det Men sån hade jag börjat, har jag börjat att Fila lite på mm. Och det kan bli kul Sen är det ju bra att köra det här storymod för att få lite inspiration för ja, vad det man kan eh, göra. Har jag testat. Mm. Eh, det blir nog kul, ja. Det är det jag tänker när jag kör storymod. Nu ska jag se vad man kan göra för typer av baner. Så kanske man kan snå några grejer. Ja. Och göra till sina egna baner. Och så ska det finnas lite extra saker att få där också, har jag hört talas om. Mm. Som inte är med riktigt från början. Nej, alltså man kan ju låsa upp lite kläder och sånt till sin avatar och så... Så ja, vet jag inte om man kan låsa upp nya karaktärer. Nej, jag tror att det bland annat så har jag sett och det här kanske bara är att jag har lyckats och missa den, men jag har sett <hör> en barn när jag spelade så var det en snubbe som ursäkta, så var det en snubbe som hade regnbågsplattformar. Okej. Okay. Och så, man kunde, så när det är semiblock eller vad de kallar man, att man kan gå igenom den ner, men hoppar man upp högst upp så kan man stå där. Mm. Och sådana har jag inte sett att jag har någonstans så jag tänk... Aha, sådana man kan, man kan hoppa igenom taket ja. Men sen står man där på mm. ja. Och såna som bara regnbågar så här. Okay. Och det har jag faktiskt inte lyckats märka var de finns i så fall Nej. Det, Jag vet inte om det är sånt du låser upp Eller om det finns någonstans Eller om det är någon specialinställning man ska göra det finns ju vissa monster och sådana där grejer. När du väljer dem i menyn om du håller inne mm. knappen så... Så kan det vara också. Det ska det jag låta vara då. ...en ny meny mm. där du kan ha lite olika variationer. Om den ska vingar eller om det ska vara en grön eller... Eller röd, Ja, precis. Det måste man ju prova lite mer. Den ja. här jättestora banan Super Mario 3. De är ju nästan roligast i spelet tycker jag. Mm, de är härliga. Men ja, det är väl det jag också har spelat mest och sen har jag börjat spela eh, ett GTA liknande spel som heter Sleeping Dogs. Ja. Det är sånt här som har några år på nacken va men har kommit i remasters och på mm. nya konsoler tror jag. Jag var ju jättesugen på att köpa det till PS3 kanske det var eller om det var PS4 för det såg jag bli kul ut. Tror du faktiskt att det kom på den generationen PS3 Xbox 360 först. Ja. Och sen så släpptes det till de nya också. För jag var jävligt sugen på det för att kolla på en trailer tror jag. Jag tänkte, men det här ser ju kul ut. Så såg, GTA är roligt och det kan ju vara kul med någonting annat som är likadant fast kanske inte prompt i USA någonstans. Ja, absolut. För det här är Hongkong-typa. Ja. Mm. Och det är ju typ exakt. Det är väl, fightingen är ju inte samma. Så här mm. är det ju fighting som i Arkham Asylum och de här arkham spelen. Mm. Lite grann så är ju fightingen i det här. Uh... Det blir väldigt snyggt fighting med simpla knapptryck. Ja. Så skulle man kunna säga. Det är block, spark, greppa, kasta. Ja, och inte så mycket springer runt och pangpanga heller. Nej. Vilket jag tycker är ganska schysst. För det blir så jävla mycket skjutvapen och raketkastare. Och man kan ju skapa världens hemma, och det är jättekul. Men det är ju skönt när det inte bara är så. Och så att det är vissa uppdrag som man har vapen och mm. dör jävligt snabbt om man blir skjuten dessutom. Ja, just det. Så man får passa sig lite. Japp. Så det kan jag absolut rekommendera Jag köpte det billigt på Steam Ja Och det som jag också tänkte på med Super Mario Maker det är att man kan köra online Co-op på det Ja, just det Har eh, du testat det upplägget? Jag testade multiplayer mot varandra Mm Jävlar vilken besvikelse Asså Jag kollade upp att Nintendo har ju inga servar Så det är ju sådana här peer-to-peer typ så om en person har dåligt nät så blir det dåligt för alla. Oh. Så det lagga alltså något sånt jävulskt Alla så. de gångerna jag testade. När man spelar Quake online och någon hade typ dålig ping så skete sig. Ja, men alltså det var så här: jag, jag hoppar och så kom gubben och så hackade den genom luften så här. Mm. Och så såg jag: bara, Men nu kommer jag ju landa på den där jäven För mm. att det, det var inte där jag ville hoppa. Så det var frustrerande och lite synd Tycker jag för det är ju, Då kan man få till exempel ja, Först till mål mm. Eller först att samla de här mynten Eller först att göra det här Vinner banan Du måste ha nyckeln när du hoppar i mål mm. Så det jag tror jag hade kunnat bli Jäkligt intensivt Att köra mot andra Så det har jag testat Men inte co -op. Det har inte jag heller. Jag kan tänka mig att det blir ungefär som på New Super Mario som kom till Wii först. Ja. Med alltså fler spelare läge De man ja. kunde ha fyra stycken samtidigt. Ja, det testade jag aldrig då heller, måste jag säga. Jag tror att jag har testat i alla fall två samtidigt. Det mm. var med Evelina, så att det var i fem minuter innan hon tröttnade och sa: Jag vill inte spela två stycken. Ha. Synd. Ja, nej, men hon, hon gillar inte ens att köra Super Mario 3 eller Super Mario 2-stycken utan. Mm. Det förstår jag också att det är bättre att här, nu är det din tur, här är dosan. ja ja Jag vet inte, jag tror att, det är väl en tävlingsinstinkt som går igång. Om jag klarar fler baner så blir de förbannade helt, helt enkelt. är ja, ja. Det är lätthänt faktiskt. Det, ja, ja. det är ju så när man eh, ska spela co och hjälpa varandra. så En liten, liten del av mig någonstans önskar ju allt möjligt djävulskap över den andra. <laughs> ja, och sen känns det lite otillfredsställande- när man kör sådana spel. Om man är ganska kass- om man kör med någon mm. som är riktigt bra- som ja. gör allting. Mm. Och till slut så sänker man ribban- på sin egen prestation att- jag dödade en fiende. Ja. Helt själv. Mm. Och Men det här med att man vill- att det ska gå dåligt för andra- Uh, och det här är sagt med väldigt mycket humor nu Emily, Jag ja, tror ja. att du gillar när folk får andra dör också när de spelar Ja ja. Det är, vi har ju varit uppe några gånger Men en gång spelade vi Ninja Gaiden Och bara säger Jag höll på att klara en bana Och så är det sista hoppet Och så är det en fiende kvar Så säger mig, Nu kommer det dö Och så gjorde jag det Och så tog du kontrollen och klarade den själv Fan vad elaktigt så att jag kan få dåligt samvete för idag Det ska du ha också <laughs> Men det är ju fruktansvärt roligt mm. Det var ju sånt man alltid gjorde som barn När man turade som och spelade ett spel Och så man alltid psykade den andra som man skulle få spela själv <laughs> När det är ett hopp så jag man så... <laughs> Sen andra blir distraherad och dör istället Ja oh, fan. Och så ja, är min tur. För det är online co-op vi ska prata om idag. Ja. Och det är väl några spel så som jag tänker på. Jag vet inte. För det var väl före sommaruppehållet som vi började prata lite om. Två-spelare läge. Men det känns ju som att sen bytte de namn till multiplayer i och med PC-spelande. Och så spelar man mycket över nätverk på LAN och sådana här grejer. Och sen när alla börjar få bättre internet så börjar man spela ja, mer så. Exakt. Online och vi tänker väl snävare hyfsat till online co eller? Ja. Det sa vi ju att vi skulle göra. Så det ja. kör vi vidare på tycker jag. För jag tycker ändå att det är någonting jävligt kul med att samarbeta sig igenom ett spel. Ja. Även om det kan vara kul att tävla och så där ibland mm. också. Men... Ja. Och eh, kommer ihåg, vi pratar ju om det här Soffspelandet, mm. coach, coach, vad heter det? Couch, coach tränare. Ja, nej men Couch Gaming säger man så. Eller har jag hittat på att det är så det heter. Ja, någonting sånt, Couch Coop, jag vet ja. inte. Um, där har jag ju haft sina döster. Ja. <laughs> uh, och uh, så lika så online då. Mm. Är det något du känner att du vill hoppa på direkt? Ja, jag tror jag nämnde detta tidigare i antingen i två player eller co-op-avsnittet vi gjorde tidigare, men sen har vi pratat om Diablo också men det allra första som jag tror jag spelade någon form av samarbetsläge på online det var första Diablo Ja. över 56k modem oh, Fan, var underbart Man frågar dyrt och heligt om man kan få Gå ut på internet en timme efter klockan sex mm. Då det var det var halva lite... priset efter klockan sex ah, precis. Ja, precis Det borde nästan vara dyrare då det är Då folk ville kolla på nakna bilder Ja, just det Tror jag När de andra har gått och lagt sig <laughs> Det ja. känns som ett sånt troligt scenario i alla fall Mm men då var det ju, man hör den här signalen den här uppringningssignalen från modemet som jag fortfarande har i huvudet exakt hur den gick ja. och så startar man Diablo och väljer Battle.net och mm. så får man starta en ny gubbe ja. och det var jävligt kul jag vet inte om det var så att man gick med i något party på Diablo 1 det minns jag inte, det gör man ju i Diablo 2 ja. så får man inbjudan mig mm. i partiet och så delar man på all experience och sådana där grejer och då vet jag att det var som en grej på BattleNet att om man startade liksom ett spel som heter No Cheats då var det många som ville vara med för att det var ju sönderfuskat diabblat. Och det är klart som fan för folk fuskar ändå. Alltså så. Så gick jag in på level 1 och tänkte liksom att ja, ska vi köra lite det här blir kul. Bara, ja, absolut. Och sen kommer den. Du vill ha lite grejer förresten. Och så slänger han nu sig. Svin, bra grejer. Men jag är ju bara på level 1. Required level level 1. så säga Damage eh, 998-999. till mm. Ja, vilken bra grej den tar vi. Och så var det någon annan som var med Och sån här: No shit. Hur kan du göra så mycket skada? Du är bara på level 7. Ja. <laughs> ja, det sker i, Men det, det var. För det var ju ändå ett spel där man spelar mycket själv. Mm och harvade mycket Det tar ju då sin tid Att köra igenom diablaget. I alla fall jag körde ju alltid warrior för jag ville slåss med svärd och yxa. Ja, det är klart. Och när du kommer ner till eh, jag vet inte efter Caracoms där någonstans mm. till de här grottorna ja. då är det ju typ omöjligt att spela warrior för alla fiender skjuter projektiler på när och springer iväg så man får ju jaga dem som fan hela tiden. Ja, det är tufft. Ja, och så mm. får inte säga sadistiskt. <laughs> ja. Men då var det kul när man var fler. För då kunde någon vara magiker. Någon kunde köra Rogue. Och så mm. en Warrior och så samarbetar man. Då blir det en rolig dynamik också. Verkligen. Och sitta och skriva chattmeddelanden till varandra. Och så behövde man inte sitta i samma rum. Mm. Utan man kunde sitta själv i mörkret framför datorn. Och bara bränna bort all melatonin i huvudet. Så att man inte kan sova. Ja, precis. <laughs> så det var nog... min första erfarenhet med att köra online. Och då var det ju... Och online var ju bara dator då. Mm. Vad var den senaste konsolen där? 1998, 1964 typ. Ja, som hade något sånt där på gång va? Men som aldrig lämnade Japan. Ja, det är möjligt. de Alltså det fanns ju sådana... Tjänster på tidigare konsoler ja, Som ja. Eh, var kanske exklusivt till Japan Kanske någon Någon i USA ja, också. Dreamcast kom väl med en sån Modem och bredbandsadapter och Ja, det gjorde den Jag tror fan att det finns Ett nätverksuttag i Dreamcast Nu ja. orkar jag inte öppna garderoben Och, Nej, och, och så min tror jag Dreamcast. att du kan öppna en lucka Och sätta in olika saker där, är det inte så? Mm. Ja men det finns ju sånt nätverksuttag Skulle inte Gamecube ha något sånt från början också? Jo men Gamecube har en Modem som ja. du kan installera mm. Dreamcast vet jag inte Om det hade modem eller om det fanns I den För det, jag tror det fanns någon sån här typ Integrerat Windows 98 I den på någon ja, jävla okay. vis Så att den kunde ta sig upp på nätet Jag vet inte, jag provade faktiskt Nej. aldrig det Sen, Men var det väl en stor grej på Xbox va? Ah, ja, det, första, var ju, det var ju där det började på konsol ja. Annars så fanns ju de här gamla känslorna Det var ju Satellaview tror jag det hette Till Super Nintendo Det var ju bara i Japan Och då var det ju inte online på det sättet som är idag Utan då var det ju Satellit mm. <laughs> Som du fick ner grejerna på ja. Och då kunde du ju spela det här BS Zelda Och sett Mario-spel Och Excitebike tror jag fanns också Ja det fanns också som en liten hubbvärld Som var gjord eh, som eh, Earthbound ja, Där du går det går runt Precis. Och sen i den här broadca broadcasten Som var jordbunden ja, så att, ja, De fick ju sända det här Så alltså, att SuperHenico kunde ta upp det med okay. satelliten Så du kunde tanka hem Och då var det ju röstskådespelare med också <laughs> Det är så jävla absurt Och då fanns ju sånt Zelda Typ ny sändning varje vecka eller ja. vad det var Och så spelar du Någon röst då som säger eh, någon ledtråd ja, nu ska du gå och leta efter den här och i en sån här buske någonstans så finns det någonting hemligt som du kommer att behöva och mm. så, går man, så har man tid på sig också att klara vad är det två sådana borgar per ja. vecka som du skulle klara under en viss tid mm. och sen nästa vecka så var det en ny sändning, var det två nya ställen som hade låsts upp som du kunde gå till istället Ja, det är ju en galet cool idé det kan jag tänka mig ja. att man reagerar på då men uh, var ju före sin tid. Definitivt. Sega hade ju också någon sån här Sega-satellit. Som också då var en satellit, men den kunde du göra att du kunde ladda hem spel. Mm. Den. Jag vet inte om det var någon form av flashkassett du hade i ditt Sega eller någonting. Ja, kanske. Eller om det var den här själva tillägget, den här satelliten som du laddade hem spelet till. Mm. Och då fanns det ungefär som idag är ju en självklarhet att du, du, du har Steam, du har PlayStation Network du har Xbox Live. Du kan tanka hem spel till din hårdisk. Ja. Men nu snackar vi ändå Första halvan av 90-talet Och du kan ladda hem via satellit Ja, just det <laughs> Mega Man, Wily Wars Till din Sega Genesis För jag tror inte att det släpptes på kassett i USA Nej. Om det en släpptes överhuvudtaget Så Önskan har väl alltid funnits där Att man ska kunna spela med andra Eller på något sätt Någon form av kommunikation Ute i rymden eller vad fan som helst via någon typ av tjänst så att du inte bara behöver ha hårdvara hemma utan att du kan få sälda sent till din maskin. Ja, just det. Och jag tror det finns några videos på någon som har lyckats spela in det här på VOS på den tiden. <laughs> fan vad coolt. För det här sändes ju live så att de här rösterna till exempel om du laddar hem en ROM mm. med BS Zelda så är ju de här rösterna inte med. Nej. Så man kan ju man kan bara ana hur det var. Ja. Jag ser ingen glapp. Bara en massa porr. Han lät som Ted Borg eller vad är det han efter? Ja, det var meningen. Ja. ja, jo, det förstår jag ju. Men googla. Om ni inte vet vem Ted Borg är. <laughs> jag tror att ni förstår. Han är egyptolog. Vid Uppsala universitet. Mm. Ja, det var Rantv. Bra tv Bra tv-program kanske inte har åldrats jättebra. Jag tycker ju att det är roligt fortfarande men ja. är lätt road som far. Ja, men det kanske är för att vi växte upp med, hur jag på att säga nu men vi var väl med när det begav sig. Ja. Det är lite 90-tals skämt emellanåt också som kanske Ja, men precis. Han gör väl versioner av kända kända Astrid Lindgrens verk också i modern tappning. Ja, han gör action remakes av Mio och och Pippi Långstrump på i min ja, under. Bröderna Det är min favorit. <laughs> Men i alla fall, online-spel blev väl inte en grej på konsol för en Xbox? Nej. Precis, och då var det väl... Uh, Playstation 2 som gällde. Mm. Och där vet jag faktiskt inte vad den hade för möjligheter till online-spel. Jo då, den, hade, den har också ett nätverksuttag. Mm. Men jag tror inte att det var så många spel som Nej. hade... Något online-läge så Jag tror, det var ju mest japanska rollspel Och den typen av spel tror jag som var stora på den uh, För det som sagt Den första Playstation-konsolen jag hade Var ju en 3. Mm. Uh, vi pratade lite om den när vi åkte hit uh, Bara en sån snabb liten uh, Passus uh, mm. uh, Resistance Var det första spelet Resistance 2 mm. Fick jag med i en bundle Och uh, så hade jag startat upp Min uh, konsol och uh, gjort i ordning allt. Jag hade valt svenska som språk på konsolen. För det tyckte jag var gött att ha då. Mm. Uh, satte i Resistance 2. Alla är dubbade till svenska. Nej. Jo. Jag bara, vad fan är det här? Options går in och kollar. Nej, nej, det går ju inte och så, med datorn. Google. Det bestäms av vilket språk du har på din konsol. Ja. Det, du kan inte ändra språk på din konsol Då måste du skapa ett nytt konto Vad var det så? Ja, i början var det så Det är ju urkorkat mm, Så jag fick snällt spela igenom Resistance 2 på svenska Var det en bra dubbat? Det var så jävla uselt Var det Diablo till Playstation uselt? Ja, fan, inte långt ifrån Så kan man väl säga ja. Nej, men tänk dig då uh, Tänk, vet, så som de brukar prata Brukade prata i typ skilda världar Men så är överdriven Inlevelse ja. Så att de går in för det Något så jävelskt Spelar över, lite ja, väl spelar det. över alltså, du ska, det ska Det skulle låta dramatiskt här Du ska få dig ett nytt vapen mm. <laughs> Typ så där. En runkande Stefan Sauk som sitter och spelar in Mm eller han, denna jävla Daniel i skilda väder. Han gjorde det som Bengt, Bengt Han är för övrigt med i det fantastiska peka och spelet Atlantis Åh oh fan ja, Det kan du höra, det gör Daniel ett bra jobb faktiskt ja. Som karaktären Seth <laughs> Armen Så det är en karaktär som säger den. Det kändes som att det var en sån Bra marknadsföringsgrej Att online-spel var gratis På Playstation 3 Ja för det gjorde ju att jag spelade lite mer på den än på min Xbox 360 ett tag. Ja. Men då var det kanske mest det enda co läget som jag spelade mycket på på Xbox 360, det var väl om jag spelade Team Fortress och man var lag och mm. mot varandra. Just det. Men jag tänker kanske om det finns något spel med något story-läge som man kan köra ihop. Som påminner om att köra vad fan vet jag, Pro-Botector? Ja, men, du menar online nu? Mm. Ett som jag faktiskt tänkte på Ett spel som jag har spelat en hel del själv På PS4 Det är ju Stardew Valley mm. Som nu har ett sånt multiplayer-läge Och om du inte vet Vad Stardew Valley är så Tror jag att det är lite Är det Animal Crossing de heter? Ja, men det är, det är lite inspirerat av det va? Det är, en, det är sjukt Likt Harvest Moon Ja, förlåt, det är det jag menar Såklart. Men Animal Crossing är det lite samma grej. Ja, nej men eh, det var det andra jag tänkte mm. på. Du har din egen lilla trädgård där och odlar små växter och säljer till folk i byn och du kan gå och prata med människor och det finns även en sån eh, ja, nästan om du tänker det Diablo hacken slash att du kan köpa på dig vapen och gå ner i grotter. Mm, I en gruva va? Ja, en mm. gruva. Och komma längre och längre ner och där finns det ju ett slut. Mm. Så det går ju att klara den vägen Men jag tror att det krävs många säsonger Årstider Tror jag de räknar i det här spelet så mm. Och ibland så kan jag ju tycka att det här spelet Är ju galet mysigt ja, det är det. Men vissa saker tar ju sån jävla tid Ja jag tappar tålamodet efter ett tag faktiskt. Så ifall man var två stycken Och hade en gemensam värld mm. Så att man skulle kunna dela upp uppgifter lite Mm. Och spelar ihop så Då tror jag att det skulle vara riktigt, riktigt roligt så En är och odlar och grejer i trädgården Och den andra springer ner till gruvan Och dödar lite saker så att man kan Få ut så mycket som möjligt av en dag Utan ja. att man blir av med en massa energi Ja, exakt Det skulle ju fan vara någonting Mm, det tror jag Sen vet jag ju också jag fan, Jo, det var Jag köpte Resident Evil 5 ja. När jag kom och jag tyckte att det var konstigt vad oh, fan har det ett tvåspelarläge det fanns ju split screen mm. men sen fanns det också online co-op och split screen i all ära det var ju det man var van med förut när man hade spelat Goldeneye eller <laughs> spelat Halo på första Xboxen då, då körde jag ju split screen ja. men Resident Evil 5 var ganska kul att köra online förutom den gången när man spelade med en helt okänd person vad oh, för fan då tänkte jag, ja men det här banan var lite svår Och AI på Cheva är så jävla dålig Ja, hon väljer alltid sitt sämsta vapen Ja, och säljer sig i vägen så man blåser skallen om henne Istället för en zombie Ja Och <laughs> jag, men jag provar att köra online Och så kör man med någon Och ser det 90% av gångerna en total idiot <laughs> Ja, det som kan jag, jag tänka Vad fan hamnar det Vad kommer de med människorna som inte kan spela ifrån? Och nu är inte jag på något sätt någon expert men jag tycker att folk som klantar sig och håller på och fäpplar mm. är fan helt otroligt. Ja, på, på, på så himla konstiga ställen mm. också. Ungefär nu, det kanske inte riktigt räknas men det finns ett nytt sånt där World Feud-spel nu, ungefär lite alfabet online så där. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har mött någon som försöker lägga ut två, tre ord samtidigt flera gånger under ett spel. Jag inte Som inte jag lägger jag en rad Jag lägger so ja. Här och här nere Kan jag ju faktiskt lä lägga dricka Så jag provar att lägga båda orden Och så märker man att han Har ja, man ja. ser hela förloppet När de försöker lägga ord och ja. allting mm. och ser De håller på och säger ja, men, nej, Det går inte bli blir färdig Och sen så försöker de igen nästa omgång De ja, har lärt sig Nej men det som var problemet med Resident Evil 5 När man körde med okända människor Det är att de går ju antagligen bara in i andra spel Låter den andra göra jobbet Och så plockar de upp all ammunition och alla skatter Och sen drar de Ja, antagligen Och det tyckte jag var jävligt irriterande äh, Förstår jag Men sen så spelade jag ju med en kompis När jag skaffade till PS3 mm. Och då visade det sig ju att det här spelet är lite bättre Än vad det var när jag körde det första gången helt ja, själv Ja, det förstår jag För kör man två stycken så var det ju jävligt roligt mm. Och om man då bestämmer också Men om du kör med kulsprutan så kör jag med magnum Och du kör med hagelbössa och jag tar pistol eller sådär Ja, just det. Att man delar upp vapnena emellan sig och ammunitionen Så blir det jävligt dynamiskt mm. Man kör en boss, okej okay, men du kör magnum Och så kör du granatkastare eller någonting Ja och så kan man ändå vara jävligt effektiv. Ja. Uh, tycker inte du att uh, det ordet är jävligt mycket bättre på svenska än engelska? Vilket du uh, är? Jag kör med magnum. <laughs> det låter lite fjantigt på ett coolt sätt tycker jag. Gud <laughs> jag hittar magnum. Som man sa när man körde James Bond Golden Idol, till exempel. Ja, ja, Vilka vapen ska vi ha? Ja, vi väljer varsitt då. Ja, jag tar Magnum. <laughs> jag tror att det beror på två saker. Man tänker dels på glassen mm. och dels på privatdäckaren Magnum från Hawaii. <laughs> Magnum P.I. Ja. Som vi har som introlåt på våra spelningar. Ja, det är tufft. Ja, det är... Eller nej, det är Airwolf var kanske. Ah, ja, nej, jag jag kommer inte. ihåg en gång. någonstans sån här 80 Det finns en sån jävla god syntlåt i filmen Dune. Ja, och den, den har vi så, ja, redan, ja. så tror jag att jag sa till dig en gång. Eh, fanns ju en knas som intro på era spelningar? Och du sa, ja, det, kanske. Och sen hade jag sett det live. Och så det, kände jag liksom att det var någonting du ville att jag skulle säga. Och så blev det inte av någonting Men till slut så sa jag Men du, ni körde inte Duned? Och du bara, äh, jo Det gjorde vi Och jag bara, va? Jo, det missar jag Och jag säger, ja, Får dricka lite mindre öl nästa gång <laughs> Jag har missat Jo. Ja, det blev lätt att man blev rätt bra i Rava För de spelningarna Ja, särskilt de som var på ett ställe här i Kåsa Som heter Rockbar En dålbar är bra drag där ett par tre gånger Ja, det var kul Mm men vad har du kört något mer bra, sånt online koop? Om jag har någonting mer. Tänk, så här, det känns verkligen som att eh, jag hade så jävla mycket tankar vad jag skulle prata om mm. innan den här pausen. Men nu så har jag, sett det, jag har till och med suttit och tittat, sneglat lite mot den här jävla hyllan där det står 8000 spel. Det känns Det som nu när jag sitter härifrån och försökt att se. Har jag glömt av att jag vet ju, det enda som slog mig nu, att eh, så tycker jag faktiskt att Borderlands. De första. Mm. Eller de första. Ett av de tvåan. Ja. I alla fall. Det är den här pre-sequel också. Men uh, den kändes lite fattig tycker jag. så vi säger Ja, Borde det den, tycker jag också. Framförallt Borderlands två som jag kört och som jag tycker var väldigt roligt mm. i co-op. Och det tänker jag väl också främst. När, när det gäller online-spel idag. Det är ju mest FPS och kanske mmo Ja, folk kör. Men det är om man eh, nu i det här läget, eh, om MMO är ett co-op i den bemärkelsen. Nej, det i så fall skulle vi kunna inte. prata om Destiny och Destiny 2. Och, ja, tycka, och tycka att det är ett samarbete som också har varit spel jag har spelat jävligt mycket. Men ändå ser det någonting, det känns inte samma som att köra Resident Evil 5 eller. Nej, kan, ja, nej precis kan, ja, jag tänker också att det kanske. Nu sa jag ju för sig Diablo 1 som ett exempel, men. Nej, men jag menar att det passar bättre än vad ja, Destiny gör. För Diablo är ju inte en sån öppen värld, utan det är ju ändå trots allt klara bana ett, klara bana Och två. Är ska vi säga två. då att Borderlands då hamnar någonstans i mitten? Ja, men Borderlands är ju inget sånt, än, det är ju inte en öppen värld på det sättet, utan där är det ju en tydlig progression. Alltså första uppdraget, andra uppdraget, alltså där har vi ändå tydlig... Vad ska man säga? Ja, det är linjärt på rätt sätt där. Mm. Och då kanske det räknas mer än vad till exempel ett uppdrag i Destiny gör. För Destiny har ju så många olika grejer. Plus att man kan ju köra mycket solo på det. Ja. Det är väl främst raids som du måste köra med andra. Verkligen. De är ju, de, det går ju inte att köra solo. Nej. Det finns ju någon jävel som har klarat den naturligtvis Det syns inte ja, pågående mig men det... Första Raiden på tvåan tror jag nog inte går att klara Nej okej okay, Om du har kört den Nej Där måste man vara fler Annars så går det inte, annars så dör man mm. typ direkt. Ja. Okay. För det är alltid någon som måste stå på en plats Medan ja, någon annan gör andra saker Det brukar ju vara så i det första också Men det har jag hört ryktas om att folk har klarat det där Själva ändå Ja, men den Quotas <skratt> Revenge vet du ju var en som hade solo-kört. Vilket jag tycker är helt jävla obegripligt. Ja, det är klart att det är. Men då får det ju vara så. Ja. Men Borderlands i alla fall. Jo, men där har vi ju väldigt tydligt början och slut på spelet. Mm. Det är ju fan precis som Diablo. Ja, visst. På det är FPS-Diablo. Ja. Mycket loot och... Uh, uh, en av de häftigaste sakerna jag tycker är att det verkar finnas miljontals olika vapen. Och mm. jag tror att de har, Det är en trea på gång och det tror jag faktiskt att de har skojat lite om att det ska finnas så många olika vapen och med olika effekter och allt möjligt och är det acid och fire och allt vad fan de kan ha. Mm. Sen tror jag väl att Gearbox heter väl som har gjort det. Mm. Att de nästan uppmuntrar att man moddar Ja, ja. Vapen och sånt i spelet Och kör med fuskvapen Som det skulle kunna heta mm. När man använde Boba Fett-trainern Till Diablo 1 till exempel Och kunde få Vad fan heter nu det? Nu sitter jag här och ser lite förvånad ut Innan jag kom på att det är en podd vi gör <går> hör, Vad sa du? Nej, alltså till Diablo 1 så fanns ja. det en trainer Ja Som du startar när du spelar spelet Ja, ja, ja. Och så okay. finns det en meny där du kan klicka Lägg till, till se och säga mycket guld Eller... Mm det här vapnet. Och Sorry, så är det Boba Fett? Ja, den ja. hette så. Ja. Alltså. Boba Då... Fetts Diablo Trainer eller något sånt mm. där. Okej. Okay. var en sån cool grej ha som kunde man få. The Avengers Shotgun eller något sånt där. Mm. Tror jag det hette. Och såna hackvapen har ju alltid funnits i de här spelen. Men där kunde du få direkt med trainer. Det gick inte riktigt med Diablo 2. Mm. Då måste man hacka lite mer. Så man kunde få det legendariska If Sword. Okej. Okay. <laughs> Som var ett sånt där övermäktigt vapen som man använde med barbar främst, tror jag. Mm. Som var sånt fuskvapen. Det var något eh, Rune word till den som inte finns och så var det helt makalöst starkt. Och värt supermycket tills de uppdaterade nästa patch då alla djupade och fuskgrejer bara försvann. Ja, fy fan. Men det var väl tur det. Ja, jo, såklart. Men ändå surt. Ja. <laughs> och sen vet jag att jag fick när jag spelade Diablo 3 så körde vi sådana här Greater Rifts. Ja. Och då kan man ju ställa in level på de här Riftsen. Mm. Och level 100 på de här, det går inte. Då är fienderna mer eller mindre odödliga. Men då fanns det alltid någon jävel som hade Paragon level 10 000 som hade super grejer som dödade allting. Så gick upp 200 Paragon levels på en runda. Ja. Alltså det är, det är helt sinnessjukt. Det går ju inte att få så mycket Paragon level, <här>. hur mycket man än kör. Men... PS4 så gick ju det mm. med fuskvapen från PS3-versionen, för PS3 kan man ju hacka savefiler utan helvete. Okay. Och sen så för du över den savefilen till PS4 och så har du en på PS4 och så kunde man jätteenkelt djupa grejer på Diablo 3 till PS4 genom att du lägger saker i den här brevlådan som finns i stan mm. och skickar till någon och sen så avslutar du spelet i Playstation-menyn okay. efter att ha skickat dem för att spara sig inte spelet. Nej. Så när du startar spelet igen så har du kvar grejerna. Plus att de har skickats till en polare. Och då har man gjort en dupe. Ja, nice. Och då fick jag Russians Cross, Crossbow. En sån där heter mm. det. Och eh, den gjorde att... En fick... rysk pilbog. Ja. Eller armborst. Den gjorde att jag fick plus en miljon i experience per kill. Oj, det är rätt mycket. Ja, det var det var <laughs> jämla mycket. Plus att den gjorde vansinnigt mycket skada. Och hade en sån Life Leech Så att min gubbe var odödlig Så då körde ju en Demon Hunter Eller vad den heter mm. Som är som eh, Amazon ja. Så finns det ju en skill där man bara snurrar runt Ungefär som ja, man, ja, man bara har Och skjuter pilar överallt mm. Så då bara körde jag igenom Rifts med den Och bara slaktade mm. allting Legolas move ja Och elevade folk Men i Borderlands 2 Så känns det som att de egentligen bara uppmuntrar Att man gör sådana vapen Ja visst är det så det var väl kanske främst riktat mot PC-spelare ja, att så blir det ju bygga ihop dina egna vapen men du måste fortfarande nå en viss required level mm. för att använda vapnet beroende på hur starkt vapnet blev i det här programmet du använde för att göra vapnerna så är det klart att ja, men den ska göra så här mycket skada ja, men då måste det vara ett level 75 vapen på Ultimate volt Hunter Mode eller någonting. Mm. Så det fanns ju alltid vissa villkor Som behövde uppfyllas för att man skulle kunna Använda starka vapen ja. Så det var ju inte bara att göra ett level 1 vapen Som kunde döda en boss med ett skott Ja, nej, det, det, det går inte Nej. Sen fanns det säkert någon som hade gjort något sånt över vapen Men jag gjorde aldrig något sånt mm. Aldrig, jag aldrig fuskat hela mitt liv Nej, jag vet <laughs> Nej men du har du inte Nej, nej och det tyckte jag ändå var kul med Borderlands 2 För det finns ju som sagt mycket vapen där Jag körde ju första spelet Co-op mm. Ganska kul så Men tvåan tyckte jag var in i helvete kul Ja, det tycker jag också Jag tyckte att eh, Problemet för mig med det första där Var ju att eh, Det blev bara att jag körde själv och då tycker jag att det var jävligt svårt, det första. Mm. Så jag tyckte att tvåan var mycket bättre balanserat i det. Att det var lättare att köra själv. För det blir att jag gjorde det en hel del. Även om koop läget finns. Ja, ja visst. Det finns ju så mycket mer i tvåan också. Det, är, det känns ju bra mycket större än första spelet. Yes, verkligen. Och sen för, när jag körde online, då körde jag faktiskt med folk jag inte känner. Ja, det har jag också gjort. Och uh, Det känns mm. som att det just det spelet tog folk väldigt, väldigt seriöst. Så det var ju faktiskt roligt att köra ja. det så. Och de gångerna jag körde livestream så um, blev det ju rätt poppis att kolla. Och då var det ju jättemånga som skrev i chatten. Om du behöver hjälp så kan jag hoppa in och köra. Vad Jag bara, ja, för helvete, kör. Ja. Och så um, blev det ändå ett gäng. så att man kunde. Sen var det någon som berättade, men om du... du går till den här mobben på det här stället så kan du få det här vapnet. Det är 20 procents chans eller 10 procents chans att du får det här vapnet så vi kanske måste springa ifrån det istället stället och tillbaka så att han kan ladda hela banan. Då är mm. han tillbaka och så kör vi den några gånger tills vi får den här jävla maskinpistolen med ett maskott. Ja, det är härligt med sånt. Och så fick jag lära mig svin mycket och det gjorde ju att spelet blev ännu roligare. Ja, du ser. När man får lära sig Men du här finns ett hemligt ställe med någon hemlig boss som släpper det här vapnet om man mm. har tur. Och sen när du har gått upp i level så kan du gå tillbaka så får du det här vapnet på en högre level. Mm. Eller med en högre required level. Mm. Required level, ja. Och att man kan bara gå med någon som kanske har kommit ungefär lika långt som du. Mm. Om du vill vara med. Ja. Så det var många bra grejer med dels så kan man hjälpa varandra att komma vidare plus att du kan leecha på någon annan om du behöver levla. Att du går med i ett annat spel där det finns någon som är level 75 eller vad level cap är mm. och bara är med så du får experience för att det är man är själv när man spelar har man inte en chans mot fienderna för man har för dåliga vapen. Mm. Även om man har hyfsat hög level själv. Detta är väl kanske främst på jag vet inte, svåraste svårighetsgraden mm. Som du var tvungen att skaffa DLC för att få Ja, just det Så är ju alla fiender på högsta leveln Så jag har ju inte en chans för mina vapen När jag fortfarande är typ level 50 eller något sånt där mm. Då vill man ju gärna spela Med någon annan ja, som kan vara med och Leecha lite, eller ja. att de släpper Lite gamla vapen ja, och inte använder. exakt Så då blev Det spelet så pass roligt Att jag körde igenom det flera gånger Ja, det blev ett par, tre gånger För mig också och det är någonstans så tröttnar jag ju lite mm. Men det är ju ofta det som blir problemet Någon del att man tröttnar till slut Men det var ju, alltså jag har kört igenom tre gånger Det tycker jag ändå var bra att ta sig igenom Jag blir sugen på att spela det igen nu när vi pratar om det Ja, för men nu det... kommer det, jag tror det kommer om ett par veckor bara nu va, trean Ja, då är ju frågan om man inte ska köra tvåan Bara för att komma in i det Nej, det kommer jag aldrig orka <laughs> nej, men fan, det blir, jag tror jag måste installera det på PS4 igen Och hålla på och med det där oh, Nej, ja, nej e Egentligen så är det så för min del också Jag har jag köpt ett gängspel Som jag måste spela lite mm. Det känns ju dumt. Jag, jag fick ju Lite pengar på mitt Steam-konto Och min bror när jag fyllde år Ja, trevligt ja, Det var ju fan svinbra För jag, jag var sugen på att köpa lite spel på Steam och då gör du ju ingenting om man har lite extra pengar Nej, verkligen inte Så att man kan testa, så att det, det känns ju inte som en stor förlust Om jag vill prova några såna skitspel för 40 cent Nej, exakt Igår till exempel så köpte jag ett spel som ser ut som Slender Ungefär mm. du, du är i en mörk skog, du har bara en ficklampa Ja Men det finns ett litet problem, du måste skita och måste hitta en toalett Fan vad dumt jag kunde ju inte låta bli och köpa Ja, och nej, det förstår jag <laughs> Så det får vi testa Men det tror jag inte finns något online-coop-läge på det Nej, det tror inte jag heller Utan att veta Det känns som Annan typ av spel <laughs> Typ som Shower with your dad simulator Det är ju också sån här märklig grej ja. Har du kört det? Nej, nej inte jag, jag har heller. bara hört talas om det och tittat lite, Vad fan är det här för någonting man ska gå och duscha med en gubbe och så ska man bara se till att ens fasan man går, och går till och ja. duschar. Ja, det verkar så. I någon sån där badhusdusch. här badhusdusch. Ja. Det, det är ju en svindummi <här> spelidé. Mm. Shower with your dad simulator. Det är <här> en simulator, hur ska det vara. <här> jag tänker att jag flyger, flygsimulator med en massa knappar och sitter och köta med någon annan det så sitter det någonstans. Det finns det folk som. Kör co-op och shower with your dad. Ja, jag vet inte fan. Alltså, det är de sjuka ävlar Men det, det finns ett co -läge på det alltså? Ja, nej, det vet jag inte. Men det hade varit kul. <laughs> Då hade vi kunnat testa det ikväll. Kostar 200 kronor på Steam. Joel, pappa är här. Ja, precis. Kom. Ja, och så är det någon som hör den så blir man åtalad på något. <laughs> Om man så missuppfattar... Jag, det är en orosanmälan ja. <laughs> precis Jag vill vara anonym Jag, jag tror vara... att min, min granne är pervers <laughs> ja. ja, men så alltså, Han bor ju själv Är det någon annan grann som säger Jaha, jag undrar jag. <laughs> Pappa är här Han skriker i mikken. Oh. Mm. Du hade aldrig Xbox va? Nej, aldrig någon gång för det var också sånt där, ett av de första Spelen som jag körde Online co-op, där man kör liksom läget Och jag vet inte fan hur många man kunde Köra, men Gears of War Ja, kunde man ju köra fler Just det då. Och det tror jag Förutom, nej jag vet inte fan Jag vet när jag köpte min 360 Så fick jag med Oblivion tror jag mm. Och de uh, jävla Forza Spel, eller Forza kanske ja. det heter Till vanlig Xbox också Mm. Men då köpte jag Gears of War Och det var rätt kul att köra online också Ja visst Men du hade inget headset så att jag fattar aldrig vad jag skulle göra Nej okej, okay. ja, ja, det är sånt som händer Lämnar dem efter ett tag bara, Men vad fan gör det nu, jag kan inte klara den här bossen själv <laughs> Nej det är ju avsiktligt gjort faktiskt Det får man ju säga Så det körde jag väl kanske mest split screen Men det var också rätt kul att köra online co-op det var väl också sånt där Vem som helst kan hoppa in ja, när som helst precis och det löste de ju rätt bra i Resident Evil 6 om du körde det. Nej, det pratade vi lite om förra gången va? Ja, det kan vi också. Eh, Fast eh, att jag bara körde det själv också och var vansinnig <laughs> på en boss. Det var när vi pratade här om att man eh, man spelar och det går ganska bra. Mm. Sen börjar det gå ett helvete. Och så slog man nästan sönder lägenheten. Och bestämmer sig för att man aldrig mer ska spela spelet Så går man och köper en Cola Zero Och när man kommer tillbaka igen så tänker man En gång till Och då klarar man det direkt Ja. ja. Det är ju en klassiker GTA ja. var ju verkligen ett sånt spel för min del mm, okay. Sådana här jävla pissuppdrag Där man ska följa efter andra bilar Eller mm. åka efter det där jävla tåget I GTA San Andreas <laughs> Ja just det GTA skulle ju nästan ha haft något sånt co läge inte så alltså GTA Online Nej Där du ränner runt och spränger skiten Nu folk liksom, <laughs> I en stad, utan mm. att man kan köra Story-läget med de tre karaktärerna Ja, fast det hade, hade varit jävligt tufft Det hade ju varit Det ultimata mm, Verkligen, det är kanske något sånt de vara på gång då Problemet med att jag aldrig kommer Att det inte ens har pratats om ett nytt Det är väl, de har hållit på med Red Dead ja. Tvåan, och Online-delen går fortfarande bra i GTA 5 ja, ja. Så det, ja, det är väl så det är Vi får se Ja, nu <laughs> Ja <laughs> Jag vet inte vad som händer Jag är i målbrottet mm. Men som de här heist-uppdraget crime. <laughs> Där du ska råna en butik Eller en ja. bank eller ja, någonting någon, det. Någon, någon har helikoptern mm. Någon är med en sniper i det andra huset Och någon är inne i banken och tömmer valvet mm. Det hade ju varit skitkul för då måste man ju hålla på att byta gubbe på det där hela tiden. Mm. Och det funkar ju ja. jättebra faktiskt. Det, det tycker jag också Men att det vi... hade varit så jävla kul om man mm. hade kunnat vara tre stycken och köra det där liksom i realtid. Mm. Ja, så det har ju kommit lite information. GTA-helikopterånarna edition. Ja, GTA 6. Jag kan inte säga att det är så långt bort då kanske, men det har börjat komma lite så här rykten hit och dit. Och det senaste är ju då att det ska vara... Två städer Något Los Angeles liknande igen Som är västkuststad mm. Östkuststad blir det ju i år. Men även att man Ska till städer i Colombia Så att det ska handla om knarkhandel Så att mm. man ska åka mellan sådär Och det kan låta ganska tufft Ja, ja. Fanns en sån tråd på FZ Där hade jag ju som förslag Att det hade varit Coolt ifall Det var lite som i The Departed hon du har sett den filmen Ja, att det är två karaktärer En som infiltrerar polisen Och en som infiltrerar eh, maffian Ja det är den filmen Ja, Och så hade mm. jag tänkt att det konceptet i ett GTA Hade varit lite nytt och lite coolt Tyckte mm. jag Så att man liksom får vara eh, Lite snut också mm. Men kanske att man dras in i Och, och de där två karaktärerna närmar sig varandra på något sätt Till slut, det hade varit tufft tycker jag Sleeping Dogs är lite så Du är både snut och gangster Precis, det pratade jag om i början om du minns <laughs> ja, ja. Nej, men jag, bara, jag nämnde inte det i början så då nämner jag det nu. Sovande honna. <laughs> Sovande hynnar. Mm. Exakt. Sen vet jag inte, tror jag inte Dark Souls riktigt räknas, kanske? Uh, nej, det kan man be om hjälp. Ja. Mm, och läsa meddelanden och lite sånt, jag va, Visst är det så. Ja, absolut. Beware of dog. Ja. Eller att någon säger här finns det en hemlig grej. Eller, mm. eller jag behöver hjälp. Det är av där stenarna man använder då. vad fan är det? Ja, det, det är som eller... en ja, det, vad ska man säga? en krita som man gjorde så nära mm. hoppa hage med. En <laughs> sån skriver du meddelanden med. Mm. Som lyser i guld och så kan du få med dig en phantom. Mm. Eller om du vill slåss mot någon annan så kan du också göra en sån röd sten som du mm. skriver med. Så kan någon eh, göra en samman Och så slåss ni med varandra Ja, det var häftigt mm. Men jag, jag är så jävla dålig på PVP Så ja, att jag, ja, det, det har aldrig varit min starka sida heller. Jag. Nej, när, när det står Blablabla bla bla has invaded Då brukar jag stänga av min Playstation och starta om <laughs> Vad kul ja det, är så jävla ja, det enda jag har lyckats med Det är en gång Jag körde uh, Bloodborne Och det stod så att Nu har jag invaderad Men då hade jag den där magin när man kan Se ut som ett meddelande. Mm. Och så använde jag den. Och så låg jag så här. Och så såg jag, där kom han och gick förbi. Och så gick jag upp och bara började slå honom bakifrån. Och så lyckades mm. jag vinna. Det är roligt att göra sånt där. Ja. Blend in with the environment items som man kan använda. Ja. Som man ser ut som är lite träd. Mm. Det finns en magi i Dark Souls. Som gör att du skickar ut en stor tryckvåg bara. Ja. Så folk flyger iväg. Okay. Den gör ingen skada men man ja. flyger iväg av den. Mm. Då ska man ju placera sig väldigt nära ett stup Ja, <laughs> jävlar det var fascinerande. För du kan ju gå till, en, till ett stup och så lägger du ut lite items. Så att mm. det är så att man är så att så är det någon som lägger, åh och så är det är så att det är så att det är så att det är så att det Ja, så att det är så att det är så att det är så att det det har du att det är så det var på Destiny som ja, jag fick du det är en annan snubbe. Ja, då han, skrev, han skrev jättemånga svordomar. det var roligt. Mm. <laughs> ja. Men nu, nu pratar jag ju kanske inte om spel som finns, eller lägen som finns, Nej. men sånt där som man kanske skulle vilja se mer av. Om vi tänker då, vi säger att de släpper en remake på Demon's Souls, alla rykten talar ju för att det kommer ett. Mm. Jag hade ju hoppats på att få se det på E3. Ja. Men det kanske liksom är ett, En bit bort mm. Och sen kanske man skiter i att visa upp det på E3 som det är en remake på ett spel Som Verkar ha glömts bort lite Eller har hamnat ja. i skuggan av Dark Souls i alla fall Det tror jag också att det var är ju inte så konstigt för Nej, det, är... Att det är ju Det första som har Souls i titeln Som är en spirituell uppföljare På Kingsfield Ja och Dark Souls är en spirituell uppföljare på Demon's Souls. Ja, du ser. Ja, det blir mycket. Men, men tänk Demon's Souls fast du kör co-op hela tiden. Ja. ja, det hade varit häftigt. Det hade varit kul. Sen fattade jag ju att spelet är så jävla hardcore. Så att det Nej, kanske det inte kanske göra. lite då för sig. Men, men jag skulle tycka det var kul ändå. En person kör magiker och en slåss med svärd ja. till exempel. Någon kanske är en cleric som kan lite healing magier så när man slåss mot bossarna När man mm. har Phantoms Just det Det hade ju varit kul att ha ett sånt läge Kanske online, kanske inte Ja Jag vet inte Det finns säkert svin mycket mer vi kan prata om Men nu börjar det bli dags att knyta ihop säcken Ja, det känns så Om du inte har något mer och känner att du vill tillägga uh, Nej, tyvärr får jag ändå säga Jag tror att jag känner mig ganska nöjd Mm kan väl hoppas på att man kan vara jättemånga spelare på nästa Borderlands. <laughs> ja, det hade varit tufft. Sånt att det hade kunnat bli. 25. <laughs> ja, precis. Och så blir bossarna då rövsvåra istället. Mm. Men det vet vi ju inte förrän eh, i september eller det kommer Just det. Att. Då, då kommer jag... man nog att köpa det. Jag vet inte fan om jag ska köpa på PC eller om jag ska damma av PS4 igen. Mm. Men ni kan följa oss på Facebook Fyrkantiga ögon Och på Instagram Fyrkantiga nollgon mm. Då får ni lite också Ja, det är aldrig Och mail Fyrkantiga gmail.com Om ni vill skicka lite fanbrev Eller vad ni nu känner för att göra Ja, det tycker jag låter det Jättebra om ni gör och så, så får ni ge... aldrig på det Nej. faktiskt. Har vi... Tips om ämnen eller vad som helst. Ja, det, det är faktiskt kul att få det. Det har hänt några gånger. Ja, det, jo, men det händer. Eller ni borde nämna det här någon gång. Och det gör vi ju gärna. Även om det tar, mm. kan ta jävligt lång tid så gör vi det ju. Eh, eller likadant. Tycker du vi missade något idag? Skicka ett mejl. Ja. Vilket spel missade vi? Online Co-op. Ja, och det kan ju vara så jävla gött att det är någonting vi aldrig har spelat och så vill man sätta tänderna i det. Mm, så är det. Så tack för den här gången. Tack.